Det får være greit. Du har jeg mye på. Ja. Så bra. Ja, vil du sätta kanske mikrofonen et sted som den er litt mer ergonomisk? Det er jo bare maskøyel, jo, som sier det dumt du får ju brett på midten her. Ja, jeg gjorde det. Jeg skulle, skulle jo hatt en brett på midten, egentlig. Sånn. Ja. Da er jeg med. Nå du med. Jeg er nye, med, ja. Nye popfilter. Det, det er nok veldig bra. Hører ja. du ikke forskjell nå, så må du stå. Oh. Oh. Ja da, det er, kan bare gå en vei herfra Ja, for oss er det i dag lørdag Velkjent lyd Velkjent lyd Skål Skål Jeg har en, en utenlandskrakker Du gikk fra slott du ja Ja Jeg har blitt fortalt at, får, at man skal få veldig hup inn av Slottspilsene Jeg ja. sa jo skål Skål, sa jeg Skål hm? Jeg sa skål ja. du, er, du er der, ja, ja. Sånn. Skål Jeg tror en luftskål, jeg på Heile kaffe Må ha en uh, snuse Jeg og skulle kjøpe snuse på en, uh, en kiosk ja. Og så sa jeg at jeg skulle ha en general white Som er snusende en Så hadde de ikke det Jeg trodde det var Norges mest snuste snus Så hadde de bare general ja. Og ingenting mer Så hvis det ble noe soglet svart Så er det Ikke mye skyld Det var jo det, var jo det der mange var Begrensa til I lenge i lenge, ja, ja, i, I lenge periode? Ja, i lenge periode, ja. Da var det jo enten løs sikkert, eller porsjonsnus sikkert. Jo, jeg prøvde å snuse vanlig snus i gang. Ja, du gjorde det. Jeg så farme ut som jeg lekt i, i sånne en, sånne et uh, blomsterbed. Mm -hmm. Jeg var full av moll i hele trynet. Fra fingerspissen til albuen. Så hud. <laughs> det er jo som jeg har uh, <laughs> hørt det før. Jo, jo, ja. du har nok hørt det før. Jeg har nok hørt det før, men... men uh, men det er mange som, som sliter med det, men etter hvert så er det der jord, jordmerkingen da. Ja. Den, det, det synker jo fra albunnet til håndleddet til fingerleddet til bare under neilene. Man får jo kølsvarte neiler av å stutte løsnes. Ja, jeg hadde Ja, men det går jo over, ikke sant? Og ansikt. Det, det, det, det blir får, bedre etter hvert. For første i mitt liv så svarer jeg nytte på visse steder På visse steder, ja uh, <laughs> så Jeg så, så nødt tilbående samtidig som jeg hadde en pig pigmentfeil ifra helvede Men ja, det er noe så Det ja. er noe Men det var ikke nok til å la deg snu i døra du, du jeg, jeg, jeg, jeg hadde ikke bil Så jeg, må, jeg, spaserte. Ja. Hm? jeg spaserte Visst da? Ja, ja, ja Fra, fra, fra der fra, nede til hit oppe? Fra, nei, fra hit til der nede Nede Åja i en sær på snus? Nei, nei, nei, for å, å se på fotballkamp. På puben. Åja, oh, du gikk ned til puben, ja. Yes. Nei, du pils der nede, du? Ja, du de gjorde det. De jeg gjorde kun ganske god i gassen. Du er det, egentlig. Ja, jeg uh, Så det kan være det kommer jævlig med de på lovta i da. Ja. Uf, oi, nå kom det en på. Men det er for når jeg tar på meg i kappet. Sånn. Så på forhånd beklager jeg veldig for deg tærne kommer til å på. Det er nok uh, mange. Jeg må ikke bygge opp for mye forventninger her, da, for da begynner uh, man å glede seg. Ja, skal for eksempel, vi, ikke... vi kan bare hoppe litt i ja, et ja. tema her, da. for å være aktuelle. Carpe Diem har jo slått ut en Carpe sang her. Diem. Ja, jeg har, jeg har ikke hørt sangen, jeg har ikke lest saken, jeg har lest overskriften. Jeg har hørt noe om det. Har jo, har det er noe med sånn. jøde. Er det, er det? det? Ja. ja. De sier uh, en rekke med ord, og så er jøde en del av den rekken. Ja. Som om... Jøde betyr eh, noe uhyggelig da, eller noe som ikke er så bra som ikke jøde. Og så er det da, jeg, jeg har sett sånne reaksjoner på Aftenposten og sånn, hvor det skriver sånn, eh, jeg fikk vondt i ryggen når jeg hørte på dere si det sånn på den måten. Og, det er det sant? Ja, det for jødene reagerer om bruken av ordet, eller på bruken av ordet jøde. Sånn at folk tåler å bli kalt på. Det er deilig å sitte på min høyhest. Det, kan, det er ikke noen ting folk kan si til meg som er... Eh, som alltså, oh det var ju, nu følte jag mig rasistisk pågrepp, nej, angreppet där. Är det Jo, ja. Men det det gör det det, det, okay, uh, uh, ja. <laughs> det det glider rätt av det. Som tror. Nej, jo, jag är ju Östergötapåvar dels lommetyv. Genetisk lommetyv, dig. Det gör mig ingenting. Nej. Kalla mig vad du vill kaller dig Kan man lyfta över 100 kg? Kan man lyfta över tre siffror på badvägten där 4 altså. nästan faktiskt. Jag är 100 kg. Långt över 100. Kilo. Er men, det, men du har vägdekt? Eh øh, ja. Är det du som köpte den? Du øh, eh ficko faktiskt ett Reva Landsvigar för mm. till jul. Faren till Jorden. Oj. Nej, eh inte fått Jorden nej. Nej. Ehm det syns jag att. Det syns då. Men ja, jeg fikk han en sviger for, ja. Mm. Han så veldig humorende at jeg hadde badevekt. Du ga han, hva da, en brevekt i retur, eller noe som ble det der? Hva hadde jeg hentet opp med for noe? Han er jo ikke en blyant i... Nei, mange trodde det var humor for å kjøpte T-sort, han var alt for trang, men han mente jo ikke å kjøpe for trang, men han er jo bare, han er jo bare feit, så dette, det var liksom bare, <laughs> han fikk jo bare ikke på seg. Hun var jo 3-4-5x, eller så noe sånt. Noe. Ja, riktig. Kvinnestørrelse. Eh uh, nej, stor man och storelse. Stor man och storelse. Kanske folk har sett han på på fjärnsidan, han är nära det som ligger ifrån som mod man kan och sånt. Ja. Vad sa du han? Uh, uh, mod hur ska man kan? Du, da med kran? du sett det med, uh, Ja, det är så men det i de, de måste i riva hela väggen och det hela. Vi går på mot dig. Ja. Ja, og det, måte, det. <laughs> ja. ja da, det var två tär. Två 10 tär. Två ben, två sa du bara att så träffa tärra, hvis du hvis du siktar? Ja, då är då är Ja. Eh, uh, ja, du har badvägg då sån märker badvägg där du hör det. Men i helvete, jag har inte pegel någonsiktigt. Det är ju livrädda tar jag för jag tror på glas. Det är ju jag är ju på. Du lener dig liksom sån hårt mot, uh, mot vasken eller den där Jag tar inte heller vet du. <laughs> så eh vad provar du med så... Sitter du bara på golvet med du har bara benen uppe? <laughs> yes. Så jag tar kroppsställ från kroppsställ. Det är <laughs> så bara plusar du. Fötter så mange många det er jo sikkert, det er jo nesten 20 kilo bare jeg fødde en 40-50 kilo bare jeg, for ikke å snakke om sofa-lårene, som er, er kjempe store. Men litt tilbake til det der med å bli kalt ting og tang. Ja. Venstre har jo vært på der skje i grande. Å, ja. oh, herre Jesus, har ikke Ja, du, du skal ikke in i Venstre sånn med det første, du? Jeg skal ikke noen retning, jeg skal bare rett frem. Ja. Opp og vanlig. Rett, <laughs> rett fra, Ja, det er jo noe som heter det, faktisk. Er det sant? Fremskrittspartiet. Ja, ja, det er jo... Nå, noen påstår, mener at det er også skritt tilbake på partiet. Sånn, ja, ja, da. Jeg skal ikke nødvendigvis påstå jeg støtte. Jeg er jo veldig lite politisk engasjert, men jeg, jeg kan jo si det å på dem når de... Når de ja, sånn, jeg, sånn som hun trinn seg i grannet da, som minner om en dårlig vermmelding, og som begynner også å si sånn der hun og kjøn, det jeg vet om å snakke om nå. Hva da, hun og han kjøn. Hun og du? At det der er ikke bare hun og han kjønn. Å nei, folket er forskjellige. Og virkelig, liksom, sånn hen, og... hen ja. Ja. For de vil ha et tredje som, som i Sverige? Ja, det, ja, men svenskene er jo sånn. <laughs> Ta det igjen, <laughs> du. Svenske <laughs> Det var det 20 ter. Eh, ja? Det er jo bare en svenske. Hvor da? Ja, det er bare en, en svensk, et svenske kjønn. Ja. Nei, det er tre. Det er, det er tre. Tre. tre. Ja, jeg men vet ikke om det stemmer, så jeg, jeg har hørt noen som liksom. sagt att jeg har hørt det. Så jeg bare... For eksempel... Her om dagen så sa jeg jo at Senter uh, var Marabou-sjokolade, eller et av ja. Det er feil. Ja, det ser du. Det er kjempefeil. Ja, det ser du. Det er Cloetta. Det er det, ja. Ja, og det... det, det er det jo skulle... der den er senkjemme fra? Ja. Det var ikke nemlig. Nei, det var ikke det. Så... Det <laughs> var Så, så uh, apropos, men Cloetta minner mig om Cloaca, så tenker jeg, da skal jeg i hvert fall ikke... Å nei, det senter er Senter så godt. Nei, det er ikke det så godt. på jobbet Ja, det tenker ja, jeg nok ja. da, det er. Ja. En mm. ja, du... Koste deg da. Det gjorde jeg, men jeg, jeg, jeg må, vi, må ta opp, vi må ta til høring dette her med, med henne, han og hun. Ja. Hva synes du? Jeg gir så faen i. Hvis du har lyst til bli kalt for blå, så, så skal du få lov det, men... <laughs> ja, jeg, i ugangspunktet så gjør jeg det, men er det så jævlig viktig å lage en heil, he, stå hei her for dette? Hei, hei, he, he. Det er ikke bare med en og dame. Jo, det er det. Så jeg er helt med på at det er noen som, som ikke føler sig bekvem. Men hvis du er en mann da... Mm -hmm. Hun, hun, Espen Ester Pirelli Benestad Ja, fastlegen fra Grimstad Yes Fastlegen til, til han er er bra for Thor Hva heter han for noe Kåre Magnus <laughs> Kåre Magnus Lauritsen Lauritsen, Dag Otto mm -hmm. uh, Dag Otemar til han heter Hæ? Ha? Dag Otomar, er ikke? <laughs> <laughs> nei, det er sant Nei, det er ikke sant Dag Otto uh, Han Er jo En han Han kleser i dameklær Ja Rätt nog kanske minke salt. Det är helt nej. Det är helt nej, nettopp. Men han gör det. Han heter Espen. Men blev blev han blev ble ju git en avne. Ja. Ja. För den var en gutt. Ja. Blev han man? Lig och klä sig han er en man. Han förelses sig som en människa liksom. Ja. Han är ju det. Jag menar vi har ju blivit utdelad to kön religiöst eller inte. Ja kall det vad du vill men men ni har bli tro det två kön men bryr du dig så våldsamt detta nej i något punkt inte i något punkt inte missförstår man det inte när var det hur skeig grannar gör då är sånn? det sån det är det är bara för att hos säger det det är bara därför att det är riktigt egentligen det är ja, ja, <laughs> inte det, det. vi tenker... heter hur orförarna i Österslöv i uh, Branstad eller heter det så så du håller som med basaker nej vet jag inte vad du snackar om det hänger ju upp i centrum och kallt och kyckor och dom och sån jaha ja ja ja jeg trodde du hadde lest det. Nei, jeg hadde ikke fått det. Jeg bare tenkte, det var hun som forhåndte... Det var jo temaet på Dagbjørn, jo. Ja, men de, de, jeg er ikke alltid jeg leser uh, i Dagbjørn. Nei. <laughs> men uh, så var det de hadde gjort? De, de, hun er jo litt... Um, det, hun er tjukk. <laughs> <laughs> ja, hun er jo det. Hun, hun er slitt med vekt og alt det der. Jeg, jeg er jo tjukk. Er du jo også tjukk, ja? Jeg ja, er tung, jeg er veldig enkelt. <laughs> <laughs> ja, jeg, ikke, jeg kan ikke gjemme med hva en traktor, ikke sant, <laughs> sånn, tenker jeg. Så jeg er jo, ja, jeg er mm -hmm. Det er jo ho-ho. Du er tynn. Ja, jeg kan få lov til å le tynne, og du kan le av det tjukke, i, hvis man skal være korrekt nok, ikke sant? Ja, ja, ja, så er det politisk korrekt. Jeg, jeg, jeg sier det i en posisjonsmål at jeg kan le av ja. det tjukke. Jeg ler ikke Torbarnstad, og, og henger opp plakatet og kaller Torbarnstad for dumme, feite, <laughs> jævla kjæring, eller hva det er det kalte for noe. Det er ikke, det er ikke bra. Ne men hvis jeg har gjort det selv, da, for å liksom hause opp... Uh, altså, PR, kanske Ja. Der, det det ja. kan ikke være for sikker på jeg at... Jeg så droppanmeldelsen, da. Ja. Det er jo... Det kan jo være mistillit til politiet. Typte nok at saken hadde blitt henlagt. Jeg ja, føler at det ska jo være likt for alle. Alle skal henlegges i, i, i like stor grad. Ja. Um, er du oppnående for å ha betalt per sag de henlegger, kanskje? Jeg vet ikke hva... Jeg vet ikke hvordan det fungerer, altså, jeg, jeg vil gjerne prate om en politimann, jeg, om... Uh... Tid er penger, penger spart, penger trodde, Men er det ikke sånn de bare bryr seg om narko, disse folkene? Politifolkene, altså? Jeg husker jo når jeg var, når jeg fra mange, mange, mange år siden, var ungdom. Mm -hmm. Det begynner jo å bli en, to-tre uh, hundrede år siden. Det var da Lasse fortsatt ble vist i svart hvit, er det ikke sånt? Uh... Yes, det var før det ble farg i verden. Da ja. uh, husker jeg det at, da klaget vi veldig på at politiet bare var opptatt av mopede. <laughs> ja. Så man ser litt sånn for, sin ja, egne... Ja, jeg føler jo det. Nå er det jo bare opptatt av folk som patter telefon i bil, liksom. Ja. At, uh, det jo, så det er jo en ja, er heksejakt der ute. Ja, det er ikke sagt. Jeg føler at jeg stender midt oppi. Jeg er ja. i den jakten. Hvorfor ikke jeg? Oi, se der. Ja, men ja, den må du bare legge bort. Det er jo bare meldinger her. Det er ikke meningen av det. på den. Det er den bort. Jeg skulle til å si det, det i sted at ja. vi måtte begynne å spille inn litt fort, fordi at, uh, jeg hadde litt dårlig tid. Mhm. Mm Greia er at det del folk her nå om, om egentlig tre minutter. Om tre minutter, ja. ja. Ja. Så det kan være at dagens sending blir litt kortere. Det kan være det buss inn noen folk her etter hvert. Ja, men... Uh... Greia er jo det, kjære lytter, at det er sidde to kvinnefolk nede uh, som vi har kjøpt. <laughs> Nei, lånt, det, heter det, det vel? Det, lånt, ja. Leid. Nei, det er altså min kone og hos sine venninne mm -hmm. som sider her nede og skal ha en hyggelig aften, de to, kun de to, ut på bygningentur i kveld, siden de er med et glas vin. ja. Og de vet ikke at det kommer folk her selv. Å oh, så det blir en overraskelse, se Ja. ja øh, de er jo glad i å sånne. Jeg føler jo at overras overraskelse er ganske positivt. Det er sånn typ øh, frokost på senga, hvis noen eksempel, liker det. eksempel. Det liker jo ikke jeg. så det er jo... Hæ? Det er jo... Frokost på senga? Det, det er ikke noe vi gjorde dette. Det er frokost i sofaen på stua, det er det fin. Ja. Det, Men det er jo ikke noe, hjelp, det noe spesielt. Det gjelder jo allerede. Nei, det var nummer to, det. Altså totalt i dag. Ja, det er den andre i dag. Å oh, ja. Då tror jag att det ska hända du vet. Ja. Ja. Ehm, nej, jag skulle gärna komma ja. Men har de fått besked om at det du ikke ska komma eller sån skulle nog helt på säga. Ja. Förmeningen var att man skulle vara igång med inspelningen egentligen sån i slutet av. Ja. Eh, det betyder inte du skulle egentligen ha motorcykelpark. Ja, det skulle egentligen ikke regne heller. Nei. Alle ting som egentlig ikke skulle skje, det ja, det skjedde. Det skjedde i dag. Bortsett fra att mitt kära fotbollslag i Drammen sände saftkokarna från de inre öarna. Ja, går det med. Ja, vart det ditt lätt? Gott så vant vet du. 2-1. 2-1. Jag fa så då mm. var 1-1 så då. Och chef Floden stod lite ammalad. 1-1. Det blev inte en switch. Det dig. Ja, de det de. ja, de gjorde det. Ja. Det är en sån där ett som er oh, ja. on fire men ja. men han det var ju nog med bara han. Siste vet, var 1-1 i hvert fall. Uh, så er jeg jo ditt lag, Manchester City. Oh, Fuck you i helvete. Uh, <laughs> Liverpool med det. Oi, oi, oi. Ja. De, de som sitter og på deg, ser jo at jeg sitter med en gammelgjørende drakt, av ja. år og gang, er det 2-3-90 eller noe sånt. Det der, der er jo den, altså, den motsatte drakta, av den, der, sånn, den var jo blå var den ikke det? Blå-hvit? Ja, sånn, den, der, den styggeste bortedrakta jeg har sett i. Den, altså... Den den tror jag var sån ja, sån där spraglete ljusblå med med vitt krage. Den Den var jucke så fin. United slo Villa 1-0. Mm. Det skulle ju far med vad man glömmer, tänker jag. Ja, Villa har ju kört slått någon. De har ju inte slått någon om den till och. Nej. Eller fjor. Sista halvlelar fjor i ja. ligger väl på deciderad sista klass. Ja, u u ungår Linderic. Ja, hörru. Da tenker jeg, moralen er jo på bånd Ja, ja, med mindre altså, Det er kanskje sånn fuck you-moral, jeg vet ikke om du sier sånn... Ja, nei da uh, United slod de jo knebent <laughs> Knepen 1-0-seier der på Old Trafford ja, De hadde jo faktisk en, en heading i stolpen der på slutten Ja, jeg så det, det var fin da ja. ja, det var, faen, det er ikke bra Men på torsdag var meg der Sovien Bjørt mod, uh, Ja, de det er der. fotball, fotball er viktig det Yes for mange. Eh, de slo jo Arendal på høvd og revet Uda-køppen. Ja, Arendal. Magaplaska sig ut og, av den køppen der. Med også, de overkjørte det jo. En overleggende, rett å se i rett og slett etter ja, ekstra etter to ekstra omganger. Vi hadde jo ikke planlagt å ha ekstra omganger. Nej Det var ingen av som hadde kledd oss for ekstra omganger. Ingen av oss hadde vel egentlig oss for 90 minutter med fotball Uda i det hele tatt. Nei, det var kaldt i Arendal. Ja. Men vi var der. Vi var der. Vi heia en gang. Som vi gjorde. Vi jublet flott mål. Et frisparkmål der som var vilt. Viktor Winfjell. Ja. Det der er to to to mål der. Ja lurte keeperen Uda. Ja, han var jo og kjøpte pelsen, han vet du. Han var i en annen landsby, faktisk, ja. på siden Arendal. Mm -hmm. Han var nesten i Gremstad. Han ja, var det. Ja. Sammen med legen sin. Sammen med legen, ja. Og så, jo, og så kom jeg hjem, og så fotballet jeg også, vet du. Oh, ja. Ja da, jeg liker jo fotball jeg, vet du. Du er jo som en danski, du. Jeg var jo trøtt som jeg også når jeg kom hjem med. Ja, nei. Du kjørte jo hele veien, vet du. Vi var jo en Satt på. fem mann var med i bilen. Ja, det var vi. Christian Taralsen figur. Ja, han, han kan vi snakke om en annen, en gang. Ja. Hvis vi gjør tid. Ja, det tror jeg ikke mye for tid til noe. Nei. Eh, altså, jeg ja, mener i så fall en tidnes snøoperasjon. Nei, ikke tidnes da, men en av de fineste snøoperasjonene jeg har sett den uka her. Ja. I Europa League. Og du så Liverpool, ja. ja. gjorde det, vet du. Ja, det trenger jeg ikke prate om. De kan, de kan sparke ball, hvis de vil. Ja, da. Det vil de akkurat den land. Ja. Men nå er det slutt. Nå er det slutt på ja, den. Nå er det slutt på den. Ja. Nei, så da, jøde, er det bra, eller er det dårlig å bli kaldt for det? Er det bra og dårlig å være jøde, tenker jeg. Jødene gjør jo rare ting. Jeg spasserer rundt der, rundt og den forhånd, og... Ja, de, de skjærer jo mm, pikken til barna sine. Ja, det er jo ikke bra. Det er jo en dum ting. Det er en Det setter vi, det er tommel ned på jøde. Ja, tommel ned. Ja. Og så er det også en annen tradisjon der. Uh, Bar mitzvah? I, nei, nei, nei, nei vi, vi, vi holder oss litt i den der pikkskjæringen. Oh, ja. Da. Fordi at det er en spesiell art med jøder som eh, hvor han der rabineren, eller hvis det det han heter. Nei, han heter Moil, tror du han heter. Shmoil? Nei, ja, det er Shmoil. Shmoil. Det han har i hvert fall bestemt seg for, eller det har i hvert fall blitt bestemt i den retningen av jødehet, ja. at uh, han som kutter forhuden skal også uh, prøve å stoppe blødningen med munnen. Men, er det, sant? Det, det, er helt sant. det er helt sant. Og du kan jo gjette ja eller nei på følgende Tror du i løpet av de siste tre årene at du har dødd barn i den vestlige verden på grund av herpesinfektion, gjennom penis, på grund av en en idiot som... Åh, altså, religion altså! Ja, nei, nå må du slutte. Åh, nei, nei, nei, nei. Her skal nei, du virkelig få eh, et handicap med deg videre, hvis du eh, hvis er så uheldig at du får den, den klubben. Men jeg tenker som så at... Som din. At det herpes er jo bare... Det er jo bare... Litt av her. <laughs> ja, men... Ja, at du har fått en dojo og bare i en alder av noen få måneder gammel. <laughs> Nei, det er ikke noen, Nei, noen måneder du er åtte, det er. Ja, ja. Uh, noen få dager gammel da. Ja. Nei, jo, jeg er jo... Uh... Nei, men det hjelper nevne, nevne, det det. ikke. Ja, Nei, det er jo også Det, det lindrer jo ikke, den smerten som, som jeg tror de her, Så som... kommer du litt opp i årene der, så blir du en 12, 13, 15, 17 Og forvirra 19, 17 ikke, år, sant? Og så, og så er jeg han? Du... Er, hun, er jeg hun? Er <laughs> du hen? Nei, så skal du få Så ferder du med det de første har med hjem, og så røsker du deg buksa, og så, så putter du i munnen, og så spør du det godt. Ja, jeg har opplevd før. Ja, dette, dette kjenner jeg til. Ja, jeg ser det, for her er det, her er det sår. Kjære, ja. Jeg ja? ja, nei religion. Nei. Uh, vi, vi kan ha i, nei, vi kan, vi ned til hele jævla religions... greier uh, ja, okay. altså. Men så altså er det de der etablerer så av all på andre enden av det hele også da? Ja, så er det noen som driver, de sprenger seg selv i lufta og høler ja. på og sånn, og så er det noen som klager på det, men det mm. kan si det og tru på at noen kan gå på vann og bli født uten å hasse og holde på å si <laughs> <laughs> så tenker jeg, tommel ned til religion i all videre verdens La oss restart da, se hva som liksom dukker opp skru av skru, skru på igjen og så opp. ser vi hva som liksom dukker opp jeg tenker at det der alle sånn... Nå har vi jo liksom lekt denne her kulturleken i mange tusen år, ikke sant? Ja, ja. Og så har det dukket opp disse her forskjellige klubbene. Ja. Også så mange der, da. Ja, massevis, vet du. Noen forgreninger, da helvete. Ja, ja, ja, ja, hundre tusenvis. Og det er jo... Det er jo bare fordi det skjedde for lenge siden at det, det er verdt noe, ja. visst nok. For hvis jeg hadde begynt med det samme som, som den kjenteste personen hadde begynt med ja. nå, ja. Ja. så hadde jo... Så hadde jo jeg blitt sikkert burde det er jo flere Jesuser uh, i, uh, i Galehus enn det er i andre steder. Det er tror jo Jesus kanskje bare stod på vannskiden. Og så hadde ja, ikke det vært helt noe første vannskiden som kom, og så folk bare, oh! Så da, ja. Ja, det kan hende at han sto, gikk ut på Beståndstranda ute på også, eller yes. utenfor rett før året og sånt der, for det er ganske lang rundt. faktisk, du vet den øya som er rett overfor her? Mm. Jeg stod på vannene i morgen. Hadde vært på... Skulle tilbake din fint. Jeg hadde vært på grisefyllet den før. Ja, Kommer du på moranen. Selvskryter selv der? <laughs> nei, overhovedet ikke. Kommer du på vannene, kikket øvelva. Og der stod det en kyr midt på vannet. Eikir? Eikir, ja. En kyr? En kyr, ja. En ku? En ku, ja. ja. Der er vi. Uh, og sto midt på vannet. Jeg, jeg holdt på å legge meg på kne og synge mm. en eller annen salme. Men uh, da var det jo langt rundt. Altså ikke midt på fjorden, men hun stod 12-15 meter i de vann der, og jeg tenkte jo, kjære verden, hva er det dere ikke gjør? Jeg hørte på, på radioen at de var så fortvilet nå i Oslo, fordi at de får så lite i budsjettene sine. Kan, jeg hørte å, de var fortvilet i Oslo for å bare bo i Oslo. Ja, det, det er noe en ting, men, men det, ja, for Oslo er ikke det stedet jeg har lyst bo allmest. Det er allmest. ikke favorittplass, min, men jeg. Ja. Men nå var det sånn at det er massevis av kirker i Oslo. Ja. Og det koster jo det røde i drakta, for å si det sånn, å ja. få lov til å bare holde dette ved like, slik sånn at det ikke blir mer ødelagt enn det det er nå. Okay. Men det kutter jo i disse vedlikeholdsforskjettene. Ja. Fordi at uh, jeg, jeg tror de tenker det samme som meg. Ja. Så vis at, at uh, vår Herre eller universitet skaper ikke vil at disse tingene skal uh, gå til grunde og brenne opp og bli en del av uh, fra jord er du kommet og til jord skal du bli, mm -hmm. så sätter han i gang visse tingene, slik sånn at, uh, sånn at ikke det går i stykker. Ok. Det vil jo jeg. Ja, men altså, du, dette er jo huset til universets skaper. Ja, da, i flertall sånn. Ja, og, og da er det masse hus ja. til han da. Ja. Og hvis at denne figuren, mm -hmm ikke vil at det skal gå i stykker. Ja. Så går det vel ikke i stykker, da? Det trenger ikke vi å bruke masse penger på det. Det fikser jo han, eller hun, ja. eller hen. Oi. Ja. Hen, jeg kan ikke slå meg til rom med det, Henne, jeg. jeg kan ikke det. Enten er du mann, eller så du dame. Om du er mannsklere koler, det er en dame som putter på den strap-on og, og gjenger med en uh, tilsynelatende i buksa, så er du alligevelig dame. Jeg så en dokumentar. Det er en dame som følte at hun var en mann. Ja. Og så var jeg sammen med en jente, så hadde de bare ligget med hverandre kal i, i mørket. Okay. Og hun visste ikke at det var en dame. For hun hadde lurt på sig en strapphånd på badet. Hver gang. Så hun hadde feka ja. penis da, i, i årevis, ikke sant? Aha. Og så da ble hun veldig sjokkert. Hun... Eh, ekte dame i forhold, da. eller ja, ja. Ja, ja. begge to var jo damer da, men, men vennene ville jo ikke være det lenger. Nei. Og, og det hele i etterkant. Ja. Og... Hvor lenge var de sammen? Nå uh, skal vi si at det så jeg på TV to zebra en sein mandagskveld i 2009, tror jeg. Ja. Så jeg husker ikke helt Oi. alle detaljene, men jeg husker jo at jeg fikk se... Jeg tror se... Se var sammen enda, og tenkte ja. for en riser, tror jeg. Ja. Ja. Uh, men, men, men jeg fikk jo se... Hun, hun var jo full av hormoner og all så altså, det var bare som eneste som var kvinnelig på henne, var jo det som var mellom beina. ja. Og det er sikkert jo, jo. som er i akkurat over bekken og sånn, ja, alt det på innsida der, da. Jeg som så at uh, hun er jo i dame. Ja, nå ja. holdt det på å stemme i den der uh, Halvdann Sivertsen her, men det, det ska man ikke gjøre. <laughs> <laughs> Nei, takk. <laughs> men uh, hun er jo en dame. Ja, men nå opererer hun seg, da. Eller hun altså, gjorde det. Og så kunne hun velge, liksom, velge om å få en sånn en falsk penis. Men så, så opererer hun seg, så blir hun ja. Ja. Ja, ja, ja, ikke i følge kromosomene sine selv om da Nei, hun er et kjønn Med en penis mellom beinene ja. Det er, er, er kjønnsorgane som bestemmer Ja Er det det? Ja, det er ikke det Hvis du, hvis du har en penis stikker, I hånda liksom <laughs> Så det bare har tatt Tatt fra noen Nei eh, Hvis du er født med en penis mm -hmm. Så er du man Hvis du opererer på deg en penis Så blir du vel man Ja La oss si det sånn da jeg ser bare ikke behov for å finne tredje kjønn Nei. Skal jeg si det at Jeg er kjøkk, men jeg føler meg ikke kjøkk Jeg har selvtillit som tilser at jeg ikke er kjøkk ja. Jeg vil bli kalt for Kjekk si Det var jo et ord fra før, det var jo et veldig dårlig eksempel Kjønn ikke, Kjønn, ja Kjønn, rett og slett Og det trin ikke jeg ganger an det Kan du slå i bordet med på neste, neste møte Neste møte til venstre for Den døra der Uh, jeg jag som så att Jesus, sluta lag ja. uh, ja, så genom rabalder. Ja, eh Kalmar gamla det inte det att det är mode. Eh jag gör ju De må ju gärna kläsa ut i det vi är bara i och var det inte pröva sig på dig. Är det det du? Det kan de gjøre. Jeg blir alt, det ju och jag blir så det. Det är som men bärpose. Allt kör igrisen ser du. Så och alla ska komma igrisen att det var ju väldigt fel sagt men men men såna där <laughs> ja, dåligt att ingen var utom den risen där. Men är det, det alltså väl en, en råne eller är det purke detta här? För tror råne er är herregris. Uh, pu, uh, pu, pu, pu, pu, pu. Det her är ja, en kastrumatol här. Det är en gris. Mm. Det er det. du hämtar uh, en ting till oss. Oj, det ta med och telefonen. Ja shit, jag tror jag ska göra. Ja, det var gott. Var en voldsamt talade det höre. Oj. Det var annorlunda for mig att höra eller inte höra sånt. Nu kan vi prata om ja. vad du vill lite grann för att nu ska nämligen bara Jaha. Kom du skriva, ja? Eh, uh, jaha. Det Her sitter jag nu då. Och Tommy beveger går det mot den trapp eller vad gör det Tommy? Hä? Jag ska bara hämta. Skal... Oj oj oj. Ja. Där två blomstervaser kom in i på rummet. Ja, en en stock 84, det er <laughs> og det är en det är en tasteoff, rätt slett. Ska vi blindteste detta här? Inte blindtaste. Ska vi ikke blindtaste? Nej. Vad testar? Bara testa. Ja. För jag tänkte nog vi kunde finna ut som, om det er sant om den ena är bättre än den andra. Uh, det kan man ju gott prova. När du ja. tänker dig om när liksom är den god i det er egentlig en det, for, for at... For inn i rom her da, så er det kommet en... Riktig spesiell. En, en, prater. Ja, utsynlig. <laughs> inn in i rom her nå, så er det kommet en remy Martin. Det er en sånn der, en strek over en i Remi. Mm. Så det må man, da må man trekke et eller annet, en vokal ut. Ok. <laughs> så, så, ja. så jevner det seg ut i, i, i lange løp. Jeg kaller den for Remi Martin. Ja, Remi Martin, ja. ja. Og det er en exo. Sådan. En ekstra ordinær. Kognyak. Kognyak. Ja. Og så har jeg også på bordet her, en stokk 84. Eh, det er altså eh, en, et forsøk på cognac fra jeg tror det er Shekia. Ja, da kan du ikke kalle det for Nej, Men det er en cognac. Det er en cognac som ikke er cognac. Ja, cognac er vel da bare sprit av vin, ikke? Sånn... Kan du kalle det for uh, kopia av cognac? Ja, men da har du blender, ikke det? Ja, men, ja, okay. Eller brenner noe på. i kassa? Det er jo det, det som er, er vanskelig er å finne ut. For dette er jo nemlig, vi er jo veldig glad i Konjakpeg 2. Ja, uh, det er vi. Og, og Remy Martin koster jo mye uf, mye. her noen, noen stokker til fire. Ja. For den flasken med Remy Martin der. Ja, det gjør er du? sant. Men jeg, jeg er glad til, jeg, jeg gleder meg til å prøve, men, ja. men jeg har lyst til å, så, sagt, lyst til å så, så, smake dem mot hverandre. Ja, vi gjør det. Vil du ha lurer for igjen? Vil du ha lurer for igjen? Uh, Hvis vi gjør sånn her, liksom, så, så er det. jo den... Så den løst? Ja. Ja. Kan ikke jeg bare få lov til å være dommer her som forenger seg? Jo, for i gang sikkert. Oi, unnskyld, jeg skal jo vente meg vekk. Ja, det er greit. Kan du ha den? Her? Takk. Takk. Okay. Jeg, kan se jeg kan se nedover, jeg kan se ned på mikrofonen. Du kan ikke se gjennom du har? Nei, kan ikke se gjennom altså, du har. Det lyser bitter litt gjennom, men jeg okay. får ikke akkurat sett uh, antall fregner du har. Jeg tok en test på det, så om du kunne... Så märker du sen. det gör. Ja. Faktiskt. Eh. Uh. Det är i i det det mm. Den stocken, den var ju en gave fra mig till dig den. Eller ja, en eller egentligen en gåva med en sån tack för lånet. För att jag låne en bensin tack med Hurley. Så var väldigt stor. Ja på virjul. Det var jag fick altså bilen min och jag advarter dig ju många gånger Ja, du men vi har du litt det litt gøy på bekostning av den bilen med tanke på förbruk. Ja, ja, men så sa jag till dig att den bilen där brukar synsugma bensin. Mhm. Mm till tross för det då. Det första du gjorde när du kom fram var å ringe mig och fortella mig å jävlar med bensinen miljö. <laughs> ja, men nu var ju jo... har ju till och med sån Har du blandat det? Eh, nej, nej, det. må det måste vara nästa festen var bäst. <laughs> en avär eller Det skulle hunna tempo på bensin vi kan gå hva gjør du nå? Jeg bare lukter på det. Du lukter på det, ja. Jeg tror du ikke skal kunne klare lukterforskning på det nå. Ok. Og jeg er jo jeg ikke noe no snob. Hva er her nå? Den til venstre, kan jeg kan ikke si det. Jeg sender to glas for den, ikke kant i. Faktisk... Jeg måtte trekke den opp, jeg så, jeg så det, det som var til venstre. I det ene glasset så er det mange hundre kroner man drikker. Bare <laughs> sånn at jeg har sagt. Ja, det er ikke sånn at du, du helt opp en liter i glassen, det ene glasset blir billig. Neida. Uh, Får vi se, vi kan lukte først da, på den til lukte venstre. Lukte på den til, til venstre, ja. For meg. Ja Ljuden är god. Ja. Men den luktar det som sånn spritaktigt. Ja, det är typ som desprit. det var Ja. Det är en lukt som Ja, lite som sånn sprit, ja. Jag vet inte helt. Jag är ju inte det är ynglan som man känner av, men är jeg... väldigt god till de målade bilderna och det här är det, men jag prövar att dricka den utan att få lue med i isölge. Ja, inte göra det. Ska vi se. Så kan jag gärna på det glaset till på. Okay. Ja, den var ju jo... Och ja. Detta här är en sån en stock. Det tror jag där. För att den hade lite. Se om jag har en sån mellan. Den är lite sån um... Vad ska man vad si om om smak? Spridsmak. Brun det er, spritt. Det er møspritt på magen, ja. Det er du har nå. Sånn, så skylte vi jo dette her ned med litt øl. Jeg ser jo, jeg kan se ned at det er litt mindre denne, i denne koppen. Ja, det beklager jeg jo. Men hva vil smaken si? Jeg må smake. Å oh, ja. Den første er nok billigere enn den andre. Det, det tror jeg nok, for at det der. en god alkoholiker har alltid lært seg å drikke med spritens retning, som det heter. Jeg vet ikke om du, du kjenner til den. De uh, må aldri drikke sånn mot, mot hårs. Kan du ta imot Jan? Du kan egentlig åpne øynene. Ja. Og uh, jeg tror faktisk du uh, tok feil, sa du. Er det sant? Ja. Men jeg er helt enig med det. Ja, for for den... at Remy Martin, den, den flaska her koster 1500 kroner, tror jeg, så jeg er helt feil. Ja. Men han er ikke så jævlig god. Han er god for alt i verd, men han er ikke 15 år. Det er 50, ja, for den stokken, den synes, hvis det er stokken, så var det en god. Jeg har jo en høv med, med konjakflaske nede. Ja. Uh, veldig mange, ikke, ikke, det er ikke skryd, men jeg har, jeg har med konjak til stående nede. Ja. Og det er mange, altså den Remi Martin er ikke så jævla med bedre enn til med den der bilden, den er Thor Heierdal. Den, ja. den er veldig god. Det er så, jeg så. synes det var litt... Uh... Men det er, er, no, er en smak til i den der ja, den. stokken. Mm. Nästan, jag har karamell, det är inte det, men men ja, den är lite sötlig. Sånn ja. Så det Men den här, den här stocken, den var ju knallgod då. Ja, väldigt god. Så jag ska du ha det, det samma? Vad vill du se? Nej, är lite tätt nu så här. Ja, jag luktar inte sådär Men det är inte tajt upp i då, visst du inte det, det, det samma? Det, ja, men... det kan du göra detta flaskan? Jo da. Det er det ja. Shit. Jeg vet det. Den var jo knut... Ja, var... jeg vet det. Ja, jeg må få... Ta litt opp i den da. Jeg gjør det. Det var litt... Så, så det er, jeg er litt skuffet over Remy Martin, faktisk. Jeg har kommentert det før, og det ikke det. Ja. ta litt mer av den du. Det er god for uh, velkommelsen. Det er han nok ikke, men... Uh... <laughs> god for de som vi glemme noe. Ja, det er han. Men, men jeg synes jo, altså, Remy Martin er jo... Der er, der er mye spritsmager, men der er mye, mye konjaksmager gog, ja. Si. Ja, men det, men, det er klart, det, kan man jo få lov til å det. lure seg selv, helt, det var egentlig derfor jeg plukket den, sa du, for det forlate, ja. at, uh, sånn. Så setter vi dere på dig for i kveld. Hei <laughs> ja. ja, da. Ja, det er så kan han. Så altså, ja, den stokken. Han det nummer, ja, var, var ikke dum, den? Den, den, den. Nei, den synes han løper under rundt, den her Remi Martin. Ja, da. han gjør faktisk det, og... og uh, nå skal ikke jeg spørre, i og med at du har den som er gavet til meg, men jeg tror ikke den kostet 1500 kroner. Nei, nei det, den kostet ikke halvparten en gang, eller halvparten av halvparten heller. Um, men jeg kan ikke men, si, det var jo en gave selvfølgelig, så den, ja. var ganske, den var jo ganske dyr. Ja, det er klart. Den er faktisk dyrere den, Martin, ja, tenker jeg om. 550 kroner? Det, ja, jeg vet ikke om det er 50, men 14-500 kroner koster jo mm. den, og Martin. Og det skal du ha, det er ikke ofte den, altså. Nej. Til tross for at i halv flaske <laughs> Ja, <laughs> det er jo fikkert du har hatt den har jo faktisk hatt den i ganske nøyaktig et år og noen dager Ja Jeg Fikk han et redd Ja, men det må jo være Men altså, den... ikke blande ut den der stokken da Bare sett deg ned en, en dag Blande ut? Ja, noen tror jo at det, um, det billig spritt er egentlig noe man skal putte blande vann Det Nei Dette er, sånn, er jo noe du setter deg ned etter jobben Med en kopp kaffe ved siden av, kanskje. Jag fick en fått trevlig historia förleden. Ja. Jag husker ju när jag var ungdom. Jag ska vara ta en sjukt till. Ja. ja, det då. Det är veldig... var, var ungdom. Eh, uh, var hos sin abos som sålt gammrent. Jag köpte en hal hal. Vad heter det där igen då? Hal hal liter. Hal hal, hal, -hal liter. Ja, alltså 0.25 ja, 96%. Korrekt. Det var nog inte så mö men han var, han var stram. Ja. Blandet med Fanta. Så du drakk og drakk og drakk og drakk og drakk. Vanlig vannta. Ja. Og husker jeg, etterpå det skjedde jo ikke noe her, liksom man skal ha skjef for noe, det bli full og aldri vært full før. Oh ja, det var jo første gangen, ja. Første gang. Du begynner belya jo nedpå. med det lette. Ja. Velger ned på, hadde jeg en bitt liten su opp igjen, og, og husker jeg satt og ingenting skjedde. Så belya reiste nedpå, det opp, eller? Så reiste mig. meg, resten, og så reiste jeg meg. Så hadde jeg det en jævla gøy i et kvarter. <laughs> så var jo resten her året lagt med. Ja. Men det var men så, så hadde vi pratet om dette med blandevann og sånn, så fikk jeg da, uh, fikk jeg da uh, en god historie fra en venn av meg, som hadde, eller som hadde en dame som i sin tid ikke, ikke, tok, uh, ikke tok seg råd til blandevann. Mm -hmm. Så de hadde altså noe hjemmebent å <laughs> Nej Hvor er det jeg hørte det sist? Oi! Det hadde jeg aldri hørt før. Jo, det... De var jo det, om, det var ju det ni pratade om, var det ni om i i bilen, eller ja, på vägen. Nej, det var i bilen, på väg tillbaka från där. Jag trodde att det var en röror historia ja. du försöker lura mig på. Det tror jag, jag har hört om andra som har som jeg har gjort det. Jag måste tyggis. Tygte alla. Vad har andra hembe så, ja. alle... så tyggis? Alltså du alltså nej du, du tygger tyggis och dik. Vilken sup med ammant och og <laughs> det är tyggis och det är grejs eller säger jag vadå? Är du lägger tyggis i hembe och så tygger du det fullt? Det tvivlar på. Hur lagar turkisk peppar någon gång? Ja, det har jag gjort. Åh. Det, det värsta jag kan inme. Men jag bara uss mm. drack nästan 1 liter turkisk peppar. Nej, det det är nästan 2 liter. Ja. <laughs> nej, det är uh, ju det, en... det, det, ja, det, si det. Men en så kan jag inte dricka det längre. Det det det är ju Nej, det är det är för barn. Och jag var ju så vuxen nu att jag hör på mig. För hur du är. Jag kan inte dricka. Men nej, det är sant. Jag kan inte ge mig en shot med turkisk peppar och skasby där rätt i trynet. Mm. <laughs> det det er det med då på. Men øh, han er gode med Martin også, altså. Ja, ja, da, ja, da, ja, da. Den er fin, jeg. Den, Men jeg var sikker på at den var billig i sånn, Ja, i forhold til For der er, der er det er mye spritmark Det er mye spritmark i den, ja. det skal du Det skal jo Nei, min onkel, sin onkel, er jo mye mor sin onkel. Din dobbelonkel? Ja. Granonkel, etterhvert. Mm, ja. Det er noe engelsk, tror jeg. Granonkel? Ja. <laughs> Granonkel? Man uh, är han fick en och här sagt en ihu två gånger bradd. Ja det Uff, men, det beklagar. Det är ju tufft alltså. Nej det är det uh, han hade fått en sån en var det 40 år gammal konjak eller något sånt. Vi mm. de det var på det var på konjaksmagen då. Bara en sån liten fingervullväffektig. Ja. Det fanns inte på munsmagen än helt tatt. Nej, ja, helt veck. Nej, får ju någon konjak själv där som jag syns är ja, knakande skoa. Ja. Vi ska vi skal, vi ska slå sloss på mig på, på det där der nere. Ja. Nu är det spännt på mig här hemma häst du i alla fall folk där och en cyklisk det tror jo ikke dette er folk som kommer på tida uh, Nej, men samtidig så var de ganske tyste Ja Som i tørste Så dette jeg tror jeg nok kanskje det er der så det... <laughs> Ja Men det får også være Hvordan uh, ligger vi igjen? Vi har nok sendt igjen uh, ja, ja, vi er jo egentlig sikkert på overtid av, uh, Altså vi har brukt en 40 minutter da Men da er vi med igjen Vi har ikke, vi kan jo snurre det sammen da Det er jo uh, Vi har jo ikke kommet til mål på noen ting altså. det har vi ikke Uh, jeg, jeg begynner å merke en sage her for, uh, for leden der uh, hva er det for noen svenske svensk landslagstrenere i fridrett, hvis det er korrekt det som var ude og sa så at Zlatan Ibrahimovic var dopa har du sett det? Nei, det jeg har ikke sett det der Zlatan Ibrahimovic, dopa mm -hmm. og dette er jo noe på verdens uh, nydeland, ikke sant? dopa på hva da? Nei, dopa fordi han hadde lagt på seg 10 kilo på 6 måneder og det var ikke mulig. Å oh, nei. Så han var, det var steroid inne i bildet. Ja. Da. Så tenker jeg, så blir jeg litt forbannet. Ja. For det at, for noen få år tilbake her, så hade en tur til USA. Ja. Uh, usa typ Florida. Ja, du var på du var ferie. Ja. Drog videre på krus til Bahamas. Ja. På det kruset kunne jeg stå opp midt på nettet. Gå og pizza. Koster meg ingenting. Kan du spise akkurat ville? Du hadde betalt på forhånd, du. Jeg hadde betalt på forhånd. Du hadde betalt pizza-abonnementet oh. før du reiste. Tror du, hvis du skal gjette, tror du jeg benyttet meg av det tilbudet? Benyttet deg også av tilbudet eh, med mat. Frokost har på døra akkurat hvordan type du ville. Jeg hadde, jeg hadde ikke frokost, jeg hadde middag på morgenen. Middag på døra? <gå> ja, det hadde jeg. Det var på morgenen. Middag på morgenen. Middag på morgenen på døra. Åh. Oh. Ja, men det er godt. Og jeg skal det. si deg det, kjære landslagstrenner, kjære at slata ner Ibrahimovic la på sig 10 kg på sex månader. Det är ingenting eller på mig. Jag var på feri 2 uge la på mig 10 kilo. Ja. Yes. Så vi ska se hur många uker er det är år det är då 52 ja. delt på 2 1. Mm. 20 5,5? Säg 26 då. Ja, låt oss 25,5 då så det blir 51 uker. Ja, gör <laughs> 26. det. Det är nog min stocken och för yes. Så eh øh, jo. She was extra good så tar vi ju det hur mange 2 veckor så är det i det det er 10 kilo per andra vecka. Och lite. så då Ska vi se, då måste du gå upp hvis du skulle blivd på det krys på den krys påten halvt år. Så hade du gått upp Uh, halpern var snur handskar blir 5 kilo i veckan då. Jag tror inte så där. 5 26. Det här är ju gyllene snitt matematik för min del. 5 26 det är ju fort Det är unna par tusen kilo är det inte alltså sånn, när vi börjar att räkna. Det var i alla fall mer än jag har gott att lägga på mamma. Ja. kan man säga. Si. Så så det är ju omöjligt det. Men han gick nog rätt in han har väl ett annat liv uh, alltså att gå ut i Sverige och säga si att slatten gör imorgon kör åt Opa. Det er jo antagelig hvis det som å gå ut og si at for en sånn egen kvinnekjemper og si at det går halen på en veldig mange år En dårlig lege Veldig mange år som ligger på tunga men som jeg kan slippe ut uh, Det er du som bruker å la dette her ja, det, det, det, det, altså, det, det tryller jo ut av deg ja, Jeg er jo en sinert herremann ja. uh, så jeg prøver å holde tilbake Du holder jo en disse her ja. siste Gro Harlem salmene ja, ja, det, det stormer jo rundt den her legeen i hvert så det var ikke mange timer han gikk før han hadde i alle aviser i hele Europa nesten. Jeg kan jo ikke si noe i en avis om jeg så hadde øh, stått midt opp i den. <laughs> så her, det er jo godt gjort, synes jeg, å komme med, ja. med, med sånn en sånn uttalelse. Så jeg kan jo si Slater var dopet, han gjerdopet, full av dop, hele mannen. Det er jo bare dop. Dop på to bein, ja. det er det eneste som er. Skal vi se om det skjer nå? Skal vi se om det skjer nå? Ja. Men jeg Men det. Det er nok litt søkt da. Kanskje vi finner på noe nytt. <laughs> ja, ja, det er brukt, er det ja. God, er, du nå? Gro Harlem Brundtland er, kan si jo lesbisk. Hun er fortsatt dame. Hun <laughs> har fortsatt dame nå? Det hadde vært i det hele tatt, hvis det da. <laughs> Herregud. Du følte uh, deg her først, at Gro Harlem ja. har vært en skaplespe nå i uh, hele sin tid. Gammel er hun da. Hun er jo, jo no, 70-80-90. Uh, jeg tror hun er 100, faktisk. Hun om... er jo 100 år gammel. Hun er den samme sveisene nå. Jeg drømte om broharlem rundt av en natt. Er det sant? Ja da. Det er sant. Ja, det er det helt sant? Det er helt sant. Oh, du hadde på seg en sånn der hvit... Uh... Se hva det hette. <laughs> Nei, jeg hadde ikke bare hette. Hei. Noe flott sånn der sommerdrakt, sånn som, det, sånn som de voksne... Det, vet du hva glasstaket er I, uh... <laughs> I, i offentlig styr den. stel? Uh, nå nå pøntet du på setninger som gjorde at det... Du tilføyde noe, noe mer, da? Glasstaket, det er en usynlig barriere okay. som hindrer kvinner i å nå helt i topps i, uh, i samfunnsroller. Og det sliter jo meg i alle bøkantene. Ja. Ja. Jeg synes jo at det har vært kvinnesatsminister her uh, i, i årvis men ja. glem nå det. Jeg, det, det der glasstaket, det kan jo komme sig gjennom ved å se ut som mannfolk, og prate som mannfolk, og ja. oppføre sig som mannfolk. For du finner ingen sånne här uh, undertöjmodeller i i i de överste skikten då. <laughs> Nej, de de är ganska de är ganska på några av de Det er varit episoder där hon men uh... ja, men de går runt om tränt med slips disse her, helt ja, det, gjør det. Og det er noe her, sånn, så här helt överst av historien. Och där någon högre är det sån så är det bara Nej, är det nå? Erna med sperma, hva sa du nå? For det rimte jo ikke så godt. Erna med sperma, sånn tommelig primark. Ja, det rimte bedre på enn dølsk. Ja. Egentlig. Men, det var ikke meningen å det. Hun er jo litt feminin. Er jeg litt feminin? I sånn måte hun er litt feminin, men mest maskulin. Er det du mener? Ja. Ja. Det var jo det jeg mente. Jeg hadde jo vært livredd for Erna Solberg. Hun hadde jo rundhjult meg med håndhjernen. Ja. Ikke dra deg i håndhjernen videre der. Men, Nei, nei, hun har kortere hår. Hun ja. går ikke i nå gallakjoler hver dag. Ja, gjør det, da. gjør det, ja. Og ja, jo det ja, då. Ja. Gjorde det? Ja, det går i gallakjoler. Jeg danned vann. Så då ble fotograferta nå i Korea her for ved. Ja, det var gøy. Det det det med en vindu. Rett i vindu stod det med en fotoparat fra 1973 jeg, Men han der er forskjellen på deg og Arne Solberg, visst han er nordkoreansk. Låt låt se att jag nog som jag känner. Jag tar de teckningarna mina, såna luftgåsar och uh, fågöjerna. Ja. Ja. det var det. Ja, ja det nog gåse, så gåsar, gåsöjter. Och man det skulle stått och snikfotograferat spionert på dig. Ja. Og du var mot alla odds da, så var du norska statsminister på besök i Sydkorea. <laughs> jag hade ju löpt. Du hadde vel ikke løpt, du hadde bare stelt deg foran omtrent kledd av deg, du var jo sånn skulle fått et, et godt bilde, så du kunne fått det der manu-tatuering av det oh, Nå til. ser du manu igjen, du må ikke gjøre det. Du, det. Det er ingen som blir såret. Ingen. Jeg gjør jo. jo. Du sitter, blir personlig i ditt rom, så skal du få nærmere henne inne. <laughs> Hvis du får følelsen dine såret av sånne ord, så må du stelle dig bak han og henne og hun i, i, i bakstykken. Bak bakstykken, rett og slett. Fotball er viktigere enn <laughs> henne. De har inte det. er Men derfor eh, men ja, det är statsminister då. För ja, i alla fall inte uppträdt korrekt. Det kan du ta en förlatsvan på ja, att visst dem hade stått där sån om visst om att uavsett hur stått. Ja. Ohoy, de skulle få ta några bilder dit. För ni ser aldrig ja, det de hadde fint, de aldri hadde sett i Nordkorea. Vi <laughs> hade ju inte kommit fram en Tema Kim Jong hadde jo ju haft ögonbryn sedan. Ja. Men sedan sett sitt. Tänker Kim Jong her, hole in one för om det född. Deo Cheknovis är ju ingenting i förhållande till det säger att Cheknovis blev född i tre hyttor som han byggde själv. Ja. Kim Jong, Kim Jong var ju Han han han, uh, han hadde ikke, det var inte tre hyttor, det, det var ekte så Nej, vad var det? Gull. De tog väl den extra månen jordkloden hade og ha? skapade den om till Kim Jong. Faktum eller ill eller Jong eller. Ägg en planet var fick det? Ja. Han øh, har gjort til bio till Nordkorea såg jag till fällen, huskar inte farten det helt för nog. Nej. Jag huskar väl inte sagt att jag berättar, men øh, Labber vel opp det i, i ført eh, dress. Frakk har han vært nok på seg. Ja, han har den der flotte frakken. Ja. Og lakksko. Mm -hmm. ja. Men igjen da, vi tror jo på Wim Hof, som labber til Montaivest. Vi tror sko. på han. Ja. Så jeg tror nok, jeg tror nok Kim Jong. Ja, det er klart. Kim... Vi vet ikke alt som foregår her i verden. Nei. Og det er i hvert fall ikke folk i noen år. det har jeg hørt. Okay, det... Jeg vet ingenting jeg har jeg, det jeg vet om Nordkorea, det er det at det er så langt unantrent du kan komme med Norge, og det setter jeg stor pris på. Yes. Det at, um, jeg det vært... har velatt til Nordkorea en av den største trusselen som per dags dato finnes. Nei, det er på ikke planeten. det, ass. Det er jo ikke det. Det er ikke det, ass. Nei. Kim Jong, hvis du hører på. <laughs> så. Du må bli større trusselen hvis du skal bekymre meg. Nei, oi, var, jeg var ikke der. Jeg var da litt på vei til laget lage et vennskap Åh lite undan ett håll men du strecker ut en arm du menar ser jag ut en vinger. Ja, jag yes. jag syns att jag ska lite som yppsa lite mer. Jag får lite fart i får lite fart det där? Det det är det nu jag säger fart. det är det nog det säger fart. Jag bryr mig ju egentligen. Ja, men det är för den här långtorna. Ja, det är det som är så deilig. Det är värre med det är värre med sån densimpris. det. Ja, det bryr meg mer. Vi skal vi se si att det är grejt eller ungibroder? Nej, det var jag som, eller visst visst du hemma på datorn så du få lov. Jag har ha ikke mer nå. Jag har skal vi inte sätta oss ner och dricka konjak? Ja, vi mår det nog For att jag blir så törstig och ja, og men det ses för nöjd med dagens episoder. Ja, vi får pröva det. Ska vi bli edriga för vi ska lägga nod. Ja, jag men jag måste ju fixa fixting. Det måste ju fixa lite till Det måste du mig säga tack till till mig säga tack tack Roland. Vi sier takk til Tommy, som er klart å tuste vekk en mikrofon som er ledig i fryktelighetet. Hvis jeg har hentet den, det husker jeg ikke om jeg har gjort. Vi sier takk til Søra Audio. Det er bak Teppeprat. Vi sier takk til Søra Audio, som låner oss med mikrofonstativ, diverse. Alt annet ja. nå nå har vi kjøpt selv. Nå begynner vi å kjøpe en del ting. Ja, det begynner å koste meg penger. Kan uh, vi mottage bud? Hvis, uh, hvis noen legger et skikkelig bra bud, så, så kan det selges. Nei. Jo, ja, men da kjøper vi bare nytt. Ok. Ja. Ok, yes. okay. hava. Takk for oss.